Jänkuonu, raha pada! Kord lippavad rebane ja jänes mööda teed. Rebaseonu kuuleb, et punksilma silma tasku just justkui kõliseks midagi. Kui ma ei eksi, Jänkuonu, siis kostaks niiku raha kõlinat. Vah, oh, palju, kes ikka vastab, Jänkuonu. Natuke peend puru ainult võtsin igaks juhuks kaasa. Nende sõnadega toob ta Peotäie sädelevaid tollareid ja peenemad mündipuru, kõik puha tuli uued. Kiiskasid teised päikise käes, nii et võttis lause silmad kirjuks. Sa heldus küll, ahetab rebasioonu, nii palju raha pole sest saati näinud, kui möödunud aastal oma melonid maha müüsin. Kas sa ei karda, et mõni su maha lööd ja sellega vehkad teed? Vah, oh, mul seda puru jätkub. Kus kirevase päral sa nii palju seda uut raasaide. Eks ik kas kus seda tehakse teakse ikkasi jalt kostab ankonu. Repressiou jab pepäbeles seisma endale õige juhm nagu peas. .…)Sí� e kus koha seda siis teakse ja kus koha seda siis teakse ja kus koha seda siis teakse ja kus koha seda siis teakse ja kus koha seda siis teakse ja seda siis teakse ja seda siis No, üks kord ühes kohas, teine kord jälle teises kohas, koostab Jänkuonu. Sul repasunu tuleks ka seda moodi teha nagu mina teen? Tuleks ikka elus silmad lahti hoida. Püha ristike, Jänkuonu. Eks räägi siis omete, mis moodi ma selle paiga üles leian? Mangub ja nurub, mis kole. Aga Jänkuonu vaatab tale karmi naoga otsa, just kui kahtlustakse midagi. Istub siis teepervele maha ja hakkab oma jalutuskeppiga midagi liivas sirgeldama. Lõpuks ütleb: No, jaakene küll! Oletame, et ma ütlen sulle, aga sina lähed ju seda terve ilmale kellama ja siis oleme kõigest ilma? Rebasõnu teotame vanub, et ei tema räägi ühelegi ingele. No, siis saad see rebasõnu seda varsti teada. Ei ole sul vaja muud teha kui oodata ja vaadata, kuni mööda teed mõni vanker tuleb. Kui sa õige ligidalt vaatad, siis näed, et sellel vankril on kaks esimest ja kaks tagumist ratast. Said aru? Veel näed sa, et esimesed rattad on natuke väiksemad kui tagumised. no ja kui need rattad nähtud. Mis sa arvad, mida sa siis veel ootama peaksid? Rebasunu mõtleb ja mõtleb, aga ei mõtleda midagi välja. Rahputab ainult pead. <häh> ei oska mina küll, kedagist arvate ka oodata jäänkuonu. Ja nesteb, näo, nagu oleks tal kahju, et Rebasunu niisugune puu pea on. Kui sa rataid näed, pead sa ootama, kuni suur ratas väikise kätte saab. Seda peaksid sa jomendi taipama. Seda siis see asi paistab, jah, jääb Rebasunu jänesega nõusse. No, ja kui sa nüüd tead, et suurratas ükskord väikese ratta kätte saab ja kui nad kokku puutuvad, siis kukub nende vahelt tuli uus raha välja. Ütle nüüd, mis sa arvad, mis sa siis tegema pead? Rebasunu mõtleb ja mõtleb, aga ei oskada midagi tarka välja mõelda. Jängkoonul on juba õige vaevatud nagu peas, just kui hakkaks ta kannatus otsa saama. Sa võid maha istuda ja lasta vankril mööda minna, kui leiad, et sul seda tuli uud raha vaja pole. Aga kui sa raha tahad, tuleb sul vankri taga kõndida ja vaadata, millal tagumised ratad esimestele järele jõuavad. Pead valmis olema, kui raha kukkuma hakkab. Nüüd paistis Rebatsioonu juba hakkavad asjast aru saama, ajas hea meelest koguni hamba tireevile. Jankuonu ütleb veel, järgmine kord Rebatsioonu, kui sa näed mõnd vankrid mööda minemas ja sul endal pole raha enam vaja, siis õika mind platsi, sest ega mul seda kõlisevad liiast pole ega saagi olema. Eks kuulevadki varsti vankri kolinat? Noh, Rebatsioonu, lausub Janes, Ütle nüüd kohe, kui sa ei kavad see vankri järel kõndida, sest siis lähen ma ise. Reba just kõik õhkleb. Mine tea, ehk on rattad juba ammu ilma kokku puutunud. Ei ole mulle aega sinuga vajelda, kostab jänes. Kui sa minna ei kavad, siis ütle kohe. Reba nende häbelikult. Ma arvan, et kõnnin ikka vist väheke ja vaatan, kuda need ratad käivad. Jänku soovib rebaseonule head õnne ja läheb oma teed. Aga iga ta kaugele läinud, paras jagu nii kaugele, et sai onu eemalt silmas pidada. Künka tipul heidab pilgu tagasi ja näeb, kuidas rebaseonu vankri järels hörgib. Jänkul oma tempust nii hea meel, et viskab enda sinna samase rohusisse pikali, peksab jalgu taeva poole ja kilk kup mis